Nos, Mr. Gulliver, izgatottan várom további utazásainak történetét. Mikor szállt ismét hajóra? 1702. június 20-án, pontosan két hónapra a Lilliputból való hazatértem után, egy Liverpooli ember John Nicholas kapitány Csavargó nevű hajójára szerződtem. A hajó suratnak tartott. Kezdetben minden különösebb esemény nélkül róttuk útunkat. Kikötöttünk a kikötőkben, ahol dolgunk volt, Árukat vettünk fel, vagy adtunk el. Következő tavasszal április 19-én iszonyatos viharba kerültünk. Nem mesélem el részletesen, hogy manővríroztunk húsz teljes napon keresztül, hogyan sikerült elkerülnünk a pusztulás, sőt, még hajónk is szinte sértetlenül került ki a viharból. Csak műszereink romlottak el annyira, hogy még a legöregebb tengerés sem tudta volna megmondani, a világ melyik sarkába vetődtünk. Tiszta szélcsendes idő volt, amikor egyszerre szárazföldet pillantottunk meg. Sziget még inkább kontinens volt, amennyire a hajó szól látni lehetett. Mivel ivóvízünk fogytán volt, kapitányunk egy tucat jól felfegyverzett matróz küldött ki tömlőkkel, vödrökkel, hogy vizet szerezzenek. Égtem a vágytól, hogy ismeretlen országot láthassak és tapasztalatot szerezzek. Így kieszközöltem, hogy én is velük mehessek. Mikor a partra értünk óriási sziklákat, mérhetetlen pusztaságot találtunk, én elsétáltam a szárazföld belsője felé, a matrózok pedig a part mentén kerestek édesvizet. Egyszerre égtelen rémült kiáltozást hallottam, és csak azt láttam, hogy matrózaink egymás után rohannak a csónak felé, majd elérve azt beleugrálok. Engem megbénította az iszonyat, amikor megpillantottam a matrózok üldözőjét. Egy szörnyű kolosszust, akinek az óceán legfejebb térdéig és egyetlen lépéssel mesébe illő távolságokat tett meg. Miután láttam, hogy a csónakot nem érhetem el, menekülni akartam a szörnyeről. Ahogy csak bírtam, rohantam az ellenkező irányba. Egy magas dombra érve, Ismét észrevettem a szörnyet, kimerültségtől és a rémülettől földarodtam, és eszméletemet vesztettem. Hogy azután mi történt, teljes egészében akkor derült ki, amikor néhány hét múlva nyelvüket nem csak megértettem, de tűrhetően beszéltem is. Nézd, asszony, mit találtam a mezőn. Ha, oh, ha, ugyan mit? Nem látok semmit, csak a kendődet. Nézd csak jobban, ott a közepében. Ó, oh, de kedves kicsi baba, teljesen olyan, mint egy ember. Csak akkor mint a kis Új, micsoda ocsmány bogár. Ha, ugyan honnan szedted? A füvet kaszáltam, és közben megbotlottam. Hát ott fekszik ez a valami. Először én is azt hittem, hogy valami bogár vagy rovar, de látom, baba ez, gondolom, hazahozom, jó lesz a kislánynak játszani. Óvatosan, hogy elne ne törjem, beletettem a zsebkendőmbe, és lám, itt is van. Édesapám, nézze, föláll, körülmegy, most meghajlik, leveszi a sapkáját, jaj, de drága, letérdel. Csak ugyan, mintha rimánkodna, no de Te asszony, lehet, hogy éhes Adjunk enni neki Adj csak ezt a csöpp kis falatot De hiszen ez nagyobb, mint az egész emberke Lila, összenyomtam az ujjammal Egy morzsak kenyérke, tehát csak felbírja emelni Édesanyám, anyám, nád! Csepp, kés, meg villát vesz elő a zsebéből, mm. és eszik, mm. még ilyen aranyosat. No, jár csak vele, kislányom. Neked hoztam. Kihozom a baba bölcsőmet, csinálok neki puha párnát, paplant. Édesapám, olyan szépen tud faragni, faragjon neki kicsi széket, asztalkát. Aduljön kényelmesen, mint mi. Hogyha már te bolondos, talán ülni sem tud, nem ember az. <gül> Valami fura állat. Ne, hogy állat. Édesanyám, nem hallja. Hiszen beszél. Ha? Nem hallok semmit. De csak ugyan igaza van a gyereknek. Vár csak felemelem, akkor tá meghalljuk, mit beszél. Ha? Nem értem, mit mond. Pedig bizonyosan beszél. Na hát tanítsd meg a nyelvünkre, ha ember... Grézri, kicsi emberke, milyen hamar megtanultad a mi nyelvünket? Azért kis dajkám, Glumdal Krícs, mert te olyan szeretettel és kedvesen tanítottál. Rögtön láttad, hogy nem valami furcsa és undorító bogár vagyok, hanem értelmes ember. Azért anyámra sem szabadám haragudnod, hiszen olyan icipici vagy, alig is látszol. Csak én láttalak rögtön tisztán, mert én még kicsi vagyok, és annyira szeretek mindent, ami picike. Mindig azt kérem apámtól is, hogy baba bútort meg babaszobát szobát faragjon nekem. Éppen az én méretemre való. Ugye milyen nagyszerű? Az ebédnél hm. is velünk ehetsz. Ide teszem az asztalkádot és a széked a tányérum mellé. Csak nagyon vigyázz, bele ne a tányérlevesbe. Még egy terítéket teszel az asztalra, kinek? Egy szomszéd bácsi jön ide megnézni. Már az egész falu rólad beszél, Grötrig. Ő is kíváncsi rád. Majd viselkedj szép illedelmesen. <Szorítás> Nos, szomszéd, hát nézze! Nem olyan tényleg mindegy, ember. Hajolj meg, Grillreg. Bifélenév az, hogy Grillreg? A kislányom nevezte így, mert hogy van emberformájú, meg kicsi, hát kicsi emberkének. Nézze csak, meghajol, leveszi a sapkáját. Na, mit szól hozzá? Menj körül, Grildrég, így, ni? Ülj az asztalhoz, és egyél. Ha, ha, ha, ha. Hozzatok inni is, Grildrégnek, bort. Bort? mibe? hisz tud emelni egy kupát. A feleségem gyűzőjéből azt még nagy nehezen megemeli. Hát ez kész komédia. Csak ugyanúgy eszik, iszik, jön megy itt, mint egy igazi ember. Ilyen jót nem mulattam a csepülágók között sem, hanem tudja mit? Na, adok én egy jó tanácsot. Nézd csak, kislányom, ezt a helyes kis dobozt. Belefér grillrig, és egész bútorzata. Mi? Mm, nagyszerű. <gül> Valóságos kis baba át. És látod, ajtaja és ablaka is van, hogy levegőt kapjon, meg ki is jöhessen, ha útközben elfárad. Útközben? Igen. Utazunk kislányom. Te mögöttem ülsz a lovon, Kezedben ezzel a kis dobozzal, benne az emberke. Az egyik béres pedig egy másik lovon hozza utánunk a malhát. Na, hát hová megyünk? Faluról, falura! Mindenhol megállunk, és a kocsmában bemutatjuk grilledriget. Aki látni akarja, fizet. Meglátod, mennyi pénz szerzünk. Kicsi dajkám, lunda klics, már alig állok a lábamon. Egy pillanatosan sem pihenhetek. Nem alhatok, nem elhetek. Folyton folyvás bámulnak, és nekem folyton bókolnom, hajlonganom. Kellemkednem kell. Szegény, szegény, Grild Riege. Olyan sápot is sovány vagy már. Csak beteg ne légy. Beszélj kérlek apáddal, hogy legalább egy kis pihenőt adjon, mert belehalok. hogy egy ilyen kis féreg csak pár napig él. Tehát éppen azért kell most mutogatnom, amíg él, amíg kereshetek vele. Ö, ön mutogatja ezt a rizét, ezt a beszélő és mozgómi csodát? Az emberkét gondolja, uram. Azonnal bemutatja tudományát, ha parancsolja, és befizeti a belépti díjat. Nem érdekel, már láttam. De én a felséges királyné udvarmestere vagyok. Ó, oh, kegyelmes uram. És a felséges királyné meg akarja vásárolni ezt a, a micsodát. Eladó-e? Ó, oh, a felséges királyné parancsolja természetesen mindenem az övé. Mennyit kér? De hát mi Gréldriget annyira szeretjük a kislányom is, meg az egész család. Felhatalmazásom van rá, hogy ö, önt... A lányát és ezt a izét a felséges királynéhoz vigyem. Ó, a királyi udvarba. Itt a hintó, induljuk. Milyen aranyos, milyen édes, ó, mintha beszélne. Vegye a kezébe, felséges királyné, és emelje föl, akkor meg lehet hallani, mit mond mert olyan vékony angocskája, hogy sokszor még én se hallom. Vegyem a kezembe? Na jó. Felséges királyné, könyörgök, vásároljön meg ettől az embertől, mert ez pénzéségében agyon Nap mint nap kocsmákban, fogadókban kell előadást tartanom. Alig alhatom, alig ehetem, mert mindig vannak kíváncsiak, akik fizetnek, és neki minden pénz kevés. Hát persze, hogy megveszem. Ezer arany elég lesz. Én odadom, felséges királyné, de a kislányom kisírja a két szemét a játéka után. Könyörgök felséges, asszonyom, tartsaj egy klicset is. Ő nagyszerűen tud engem gondozni. Óvatosan emel fel. Soha a legkisebb fájdalmat sem okozza nekem. Legyen hát, glumdal klics. Milyen furcsa név, kicsi dajka. Egy kislánynak. Maradj itt. Te leszel a legkisebbik udvarhölgyem és gondoz tovább az emberkét. Rondál Klitsch, siess, hozd Gridriget egész házával együtt. A király végre beleegyezett, hogy bemutathassuk neki. Íme, nézze felséged, itt van Grildrig. Úgy nem is tudtam, hogy az ilyen pincebogarak érdekelnek. De hát nézze meg felséged jobban, nem bogár ez. Csak most leborult felséged magas szín előtt. Állj fel és bizony is be, hogy ember vagy. Járkáit az asztalon meg is szólalhatsz. Valóban járkál, meg is hajlik. No lám, milyen ügyes kis szerkezet. Na. Hadd nézem, hol kell felhúzni? Jaj, jaj! Vigyázzon felséged, meg ne nyomja, az fáj neki! fej, fáj, kislányom, hiszen csak bábú ez! Megbocsásom felséget, hogy ellen mondok nem bábú. Apám találta a mezőn, nem messze a tengerparttól. Nagyon hamar megtanulta a nyelvünket, ha nem is beszél még egészen jól. Beszél a nyelvünket? Na hát mondj valamit, te grilledig! Mondd el, ki vagy! Honnan és Hogy kerültél hozzánk? Ha? Ember vagyok felség, angol alattvaló és egy fél évvel ezelőtt indultam el hazá. Akkor vásárolt meg a felséges királyné, és ezzel megmentette az életemet. A gazda pedig azért adott el ilyen olcsón, mert látta, hogy már nem sok pénz kereshet velem. Lundalklicz azonban az első perctől kezdve jó volt hozzám, olyan, mintha az anyám lenne. <gül> <gül> na hát akkor csak maradjon is, a te kilenc éves kicsi dajkád. Na, de komolyra fordítva a szót, nem hiszek én el mindent, amit beszélsz. Furadolog dolog ez, nagyon. Ilyen, na mondjuk, embert nem láttak még soha brobding van, de még egyetlen könyv sem ír róla, hogy élnének ilyenek. Megmutatlak én tudósaimnak, törjék ők a fejüket rajta, mi is vagy. Hát, tudós uraim, itt van az emberke. Megvizsgálták ők, kikérdezték, hát ellapítsák meg most már embere vagy sem? Hogy lehetne emberfelséges, uram, hiszen semmiféle képesség nincs a birtokában, melyel életét fenntarthatná. Se szaladni, se fáramászni, sem még egy vakontórást kaparni sem tud. Kezai gyengék, körmei végonyak, egész a legfeljebb, akkora, mint egy vékony gyermek kisúja. Legfeljebb embrió lehet. Ugyan már micsoda tudatlan ostoba beszéd ez. Csak felületes szemlélő nem veszi észre, hogy bármi is legyen, mert hogy ember nem lehet, az teljesen nyilvánvaló, de mondom, bármi legyen is semmi esetre sem lehet. Embrió, hiszen tessék, ha nagyítóval vizsgáljuk arcán bajuszt, és szakálszerű szőrzetet találhatunk. De tudós uraim, engedtessék meg nekem, hogy elmondjam, hazámban és mindazon helyeken, ahol megfordultam, ugyanolyan méretű emberek élnek, mint én, és az állatok, fák, növények, egyszóval az egész természet méretei a milyenkével arányosak, és... Nem tudom, mi értelme van, hogy ez az ember... Ha, maradjunk meg ennél az elnevezésnél. El akar hitetni velünk mindenféle teljesen lehetetlen valótnan és ostoban mesét. <gül> Nyilvánvaló, hogy még törpe sem lehet, hiszen őfelsége a királyné kedvenc törpéje, aki pedig ember emlékezett óta a leges legkisebb törpe van. Legalább hatszor akkora, mint ő. Nem jó ez tény. Nem ember, ez is tény. Nem lakhat olyan országban, ahol hozzá hasonló lények laknak, mert ilyen ország nincs. Nem is volt soha. Egyetlen Robbdingnak beli tudós sem jegyzett fel semmit ilyen országról vagy ilyen lényekről. Tehát nincs is. De tudós, uram, az emberke itt van előttünk, jár, beszél, eszik. Egy szóval létezik. Létezik, felséges uram, de csak ő. Ő egyedül, mint a természet szeszélye. Véletlen teremtmény. Hogy hogyan jött létre? Persze nem tudom. De semmi esetre sem úgy, ahogy az emberek általában születnek. De tudós uraim, nem szoktam tudós kollégámnak igazat adni, mert általában természetesen nincs igaza. De most bátran mondhatom, igaza van. Grüdrig nem ember, hanem a természet szeszélye. Még inkább furcsa tréfája. Nos, Gryldrégy elbeszélését hatására én mégis azt hiszem, hogy valóban valami különös fajtához tartozó, de csak ember vagy. Köszönöm, felséges királyom, rólam alkotott jó véleményét. Igen, azt hiszem, ember vagy. Hiszem lám, gondolkozol, beszélsz. De ha te ember vagy... Akkor lehet, hogy tényleg létezik egy világ, amelyről beszélsz. Boldog vagyok felség, hogy szeretett hazámról ilyen bölcs és hatalmas uralkodóval beszélhetek. Amennyire hiányos ismereteim és tökéletlen nyelvtudásom lehetővé teszi, igyekszem mindenről beszámolni. Elmondom hazám történelmét, a vallási szokásokat, háborúkat beleértve természetesen a vallásháborúkat is. Beszélek bölcs királyainkról, fenkölt nemességünkről, igazságos bíráinkról, jámbor püspökeinkről, bátor tábornokainkról és hűséges asszonyainkról. Ám mindez, bármi rövidre fogom is mondandómat, több napot venne igénybe. Országomban nyugalom van. Most én is pihenhetek. Tehát minden délelőtt áthívsz Glumdalklécssel, és beszámolsz nekem mindazon dolgokról, amiket itt felsoroltál. Bevallom, hogy érdekelnek ezek a kérdések, mert nem lehet annyira hatalmas, és bölcs egyetlen uralkodó sem, hogy ne akarjon tanulni. Befejezted, beszámolódat? Felséges királyom, elmondtam mindent, amit tőlem telt. Volna néhány kérdésem. Válaszolj becsülettel. Mondottad, hogy a képviselőház egyik háza a lordok, azaz a nebeseg testülete. Hogyan nevelik a fiatal aristokratákat? Nem lehet, hogy ostoba, gonosz, műveletlen emberek kerülnek be oda csak azért, mert aristokratáknak születtek? Felség, ez tulajdonképpen igazán nem lényeges. Nagyon jó nevelést kapnak előkelő iskolákban. De a jellemük mind előkelő jelleműek is, Hallogatsz? ha? És ugyanaz alsóház képviselői valóban mind csak választóik érdekeit viselik a szívi Ismét hallgatsz? Nem akarnak-e valamiféle előnyhöz jutni, hiszen, mint mondott, fáradozásukért még fizetséget sem kapnak? Valóban? Ennyi önfeláldozó ember él a te hazádban? Felség, persze, bizonyos uh, hasznok olykor-olykor egyeseknek valóban... Hát a ki kar! Valóban mind olyan jámbor... Na és az asszonyok, mint hűségesek, kivétel nélkül? Hát egyszer-egyszer, persze, olyan is akadt. Hát édes barátom, Grildrig, egy hete hallgatlak már. Megpróbáltam kérdéseket is feltenni, de ezekre nem tudtál, vagy nem akartál válaszolni. A felség, én igazán, igazán boldogan bármire válaszolok, és... Na ne dadogj, tehát megjállapíthattam. Hogy a butaság, a maplopás, a bűnözés az, ami nélkül nálatok senki sem érhet el semmiféle magas rangot. Nem látom még nyomást se annak, hogy valaki valóban érdemeért kapott volna grófi koronát, vagy nagy vagyont. Ellenkezőleg mások legyilkolásáért, meggyötréséért, kirablásáért jutottak ranghoz, címhez, vagyonhoz, megbeszüléshez. Mindezekből nem tudok másra következtetni, hogy dicső hazát szülötteinek zöme a nyomorult és visszataszító férjek legkártékonyabb fajtájából való. Számomra csoda egyáltalában, hogy a természet ilyen aljas súszó másókat hozhatott létre, és hogy a Föld betűri őket a hátán. Felség, bizonyára félreértett Rossz Azzal a tervel foglalkoztam, hogy kiadom katonáimnak a parancsot, szerezzenek egy fajtát beli asszonyt és igen kedvező körülmények között megpróbálkoztam volna a mi éghajlatunk alatt ezt a fajtát szaporítani. De őszintén szólva elvetted a kedvemet tőle. Ó, micsoda borzalmas gondolat. Szaporítani az embereket, fehéreket, az angolokat, mint valami különleges állatot mutogatni egy kalitkában, esetleg játékul adni gonosz gyerekeknek, mint valami állatot. Gyere, Grildrígem, elmegyünk a királynéval a tengerhez. Ott töltünk néhány napot, mert a fővárosban már nagyon meleg van. Ó, a tenger! Legalább meglátható. Vissza kellene már térnem a kastélyba Ha királyné keresni fog Drága kicsi dajkám, enged, hogy még itt maradhassak Nézhessem a tengert, élvezhessem ezt a csodálatos levegőt Legalább menj be a házacskádba Becsukom az ajtót Az ablak nyitva maradhat És itt marad veled a lovásgyerek is Hogy vigyázzon rád és ha kedvet tartja visszatérni, hazahozzon. Mi ez a hirtelen sötétség? Ó, uram, teremtől, mi történt? Hiszen valami felragadott. A fejem! Valami vis repít ki a világból. Ó, kicsi dajkám, segítség! Segítség, szuhamok! szuhamok. Kapitány úr, kapitány úr, valami hajóféle közeledik ennyi. Hajóféle? Mi az, hogy hajóféle? Hajó vagy nem hajó? Miss? Igen, Igenis, szőrjelentem, nem tudom. Hajó nem lehet, mert nincsen rajta se kémény, se vitorla, még csak egy zászló sem. Hát akkor talán egy cápa, nem? Nem, szőrjelentem, nem lehet cápa, inkább valami ház. Ház? Kert nincs mellette? Virágokkal esetleg néhány pistáló? A részeg aludja ki magát, mert kiköttetem. Igenis, uram, nem vagyok részeg. Parancsoljon a távcső. Ezer ördög. Nem is ház ez, inkább valami bőröm. Én is megvalandultam úgy látszik. Mintha mégis valami zászló libegne a tetején. Néze csak meg, fedélzetmester. Igen, uram, valami valami fehér zászló, de hm? valóban furcsa építmény ez. Erre le a legnagyobb csónakot. Tizenkét matróz vigyen magával fedélzetnek. Igen. Fegyvereket? Hát, ha támadni akarnak, akik ebben a házban vannak. Kötél hágsót, hogy felmászolnak rá, és mindenféle szerszámot. Értem. Igen, sir, Indul. Van bent valaki? Segítség! Engedjenek ki! Angol tengerészek vagyunk. Hányan vagytok bent? Ó, Istenem, angolok! Egyedül vagyok! Én is angol vagyok! seborvos, orvos! Engedjenek ki! Megpróbáljuk ezt a micsodát a hajóhoz vontatni, és ott valahogyan kiengedjük la. De hiszen nincs rá szükség! Ezt a két karikát fűzze valamelyik az övére! a házacskát felemelik, egy is mozdulattal kívhatják az ajtót! <gül> Te hát ez őrünk. Ez a házacska nagyobb, mint amiben Londonban lakom, az egész salátomban. Fűzzük az övünkre, és félkézzel emelgessük. Na, a hajó kötelet urkoljátok a karikátra. Értitek? Ovatosan, elneboruljon a csóra. Így. Na, lassan evezzünk a hajóhoz. Ne, túl közel, nehogy összeütközön a hajóval. Egyszerűen fel kellene emelni a házacskámat, és beállítani a kapitány Hé, Mit szól a kapitány, ha egy őrültet viszünk a hajóra? Így, nő, most jól od erősítjük a hajófarához a házacskát, kiketten megpróbáltuk ezzel a kötélhágséggel felkúszni. Kifűrészeltek egy akkora nyílást, hogy egy ember, de jól vigyázzatok, egyszerre csak egyetlen ember kiőhessen rajta. A többit majd meglátjuk. Hát kedves uram, ha jól értettem a nevét, Mr. Gulliver, remélem kipihente magát. Evett, ivott, aludt is gondolom. Ha nincs kifogása ellene, beszélgessünk. Engedjenek, meg kapitány uram, hogy megkérjem, parancsolja meg a matrózainak, hordják a butonemet a házacskából ide az ön kajütjébe. Nagyon értékes munkát, a Király udvarában is csak egyetlen asztalos volt, aki ezt a pici méretet meg tudta csinálni. Uram, amit a házacskájából meg tudtunk menteni, már behortuk. De ez teherhajó, és rakományunkon még nem adtunk túl. Tehát egy ház teljes berendezését nem igen tudjuk elhelyezni. De uram, ne levetesse ki magát, hiszen teljes bútorzatom elfér egy asztalon, annyi helyük csak van. Nem tudom milyen asztalra gondol ön, és egyáltalában jóformán semmit sem értek egész beszédjéből. De mindenek előtt engedje meg, hogy két dologra felhívjam a figyelmét. Először is, mérsékelje kisi hangjának erejét, mert megsiketülök. Másodszor, nézzen körül, és meglátja, hogy bútorozata annál is kevésbé férne el egyetlen asztalkán, mert a hajó minden asztal a kisebb, mint az ön házacskájában talált miniatűr bútorok. Valóban, uram, bocsánatát kell kérnem, kisé emelt hangomért. Kisé. És furcsának tűnő kívánságaimért, úgy látszik, valóban visszatértem az angolok és hozzájuk hasonlók világába. Most már értem, miért van tele a hajó nyomorékokkal és törpékkel. De uram, nyomorékok és törpék? Magam is és legénysége minden tagja egészséges, és nyugodtan állíthatom, jó növésű férfiú. Magam is, ha jól látom, Magasabb vagyok, mint ön. Mint én, de hiszen én kisebb vagyok, mint egy kislány, legkisebb újja. Új, jó, jó, jó. Uram, én azt hiszem... Persze, ön vagy... azt hiszi, őrült vagyok. Nem, nem vagyok őrült, csak minden túl hirtelen jött. Engedje meg, uram, hogy elmondjam, hol jártam az elmúlt években. Biztos remélem, hogy elbeszélésem végén nem tart majd elmeháborodottnak. Kérem, nagyon szívesen hallgatom. Tehát, mint meséltem, seboros vagyok, és 1702-en sötében az egész világ. Azt hittem, vihar tört ki, ami azon a vidéken gyakori, és rám nézve természetesen rendkívül veszélyes. Gyorsan becsuktam házacskám minden ajtaját, ablakát. Ez mentett meg. Valószínűleg egy nagy madár ragadott fel, repülni kezdett velem, nyilván a tenger fölé. Hogy miért ejtett ki csőréből, nem tudom. Mivel házacskám alja súlyosabb volt, mint teteje, úgy helyezkedett el a vízen, mint valami hajó. Valóban messziről azt hogy hajó. Már már azt hittem, hogy éhen vagy szomjan kell pusztulnom, amikor kívülről mindenféle neszeket, hajóközeledést, kiabálást hallottam. Uh -huh. Sét a botomra, ami kéznél volt, rákötöttem zsebkendőmet, és házon felső szellőztető nyílását kinyitva, kidugtam. Láttam a messze, látom, Azt sétem valami lobogó. A többit önkapitány uram jobban tudja, mint én. Csak azt nem értettem, miért kínlódtak annyit emberei mindenféle kötéllel vontatással mikor egyszerűen csak fel kellett volna emelni az egész... Házacskáját és ide tenni az asztalomra. Hát uram, én önt végighallgattam türelemmel, de ne vegye rossz néven. Átkozottul furcsa históriát állalt itt elém. Kapitány uram, csak nem kételkedik a szavaimban. Inkább hajlok arra a gondolatra, hogy ön valahol valami... Nagy bűnt követett el, és ezért valamely hatalmas király parancsára kitették élelem és víz nélkül a tengerre, hogy ott elpusztuljon. Vajon be minden töredelmesen ígérem, ha nem valami nagy gonoszt tett, sértetlenül elviszem Angliába. De Uram, ha így lenne, nem készítettek volna egy ilyen remek, kényelmes házat számomra, hanem egy ócska ladikban löktek volna be a vízbe. Nem gondolja? Ez igaz. De azért ez a történet... Uram, egy... kimentették a fiókos szekrényemet? Abban olyan dolgok vannak, amelyek majd meggyőzik ön? Vagy nézze csak a nagdrágomat! Nézze az anyagát! Valóban, különleges anyag. Valami nagyobb állat bőre. Nem? Nagyobb állat. Egy egészen kicsiny egér bőre. de csak a hátából. A has és végtagok bőrére nem volt szükség, mert túl sok lett volna az anyag. Hol van hát a fiókos szekrényem? Itt a raktárban, a függöny mögött. Na jöjjön, mutassa meg a bizonyítékait. Íme, nézze, mik ezek. Láncsák, nem? Darás fullánkom. Micsoda? Nem is a legnagyobbakból valók. Vagy ezek itt? Kicsi dajkám nekem ajándékozta babagombos tűjét. Nézze. A, a legkisebb is, akkora, mint a karom. Nézze a fésűmet. A király borostájból készítettem. Egyszer, amikor borotválkozni méltóztatott, és nagy nevetve nekem adta. És ez misoda? Olyan, mint valami cápa fog. Az egyik lovászfiú, megjegyzem, egészen kisfiú volt még, a tejfoga. Mikor kiesett, elkértem tőle emlékbe. Igen. Uram, hiszek önnek. Minden szavát elhiszem. De egyet még mindig nem értek. Miért kiabált állandóan kezdetben? Hiszen a hangom olyan vékony és halk volt, hogy az óriások csak akkor hallották, ha tenyerükbe vettek és fülükhez emeltek. Az ő hangjuk bömbölése meg olyan volt, mint a sok ezer mérföldnyi távolságból, hihetetlenül magas tornyokból ordítoznának egymásnak. Értek és tudok mindent. És természetesen boldog vagyok, hogy Önt, Mr. Gulliver, ennyi csodálatos élmény után hazájába visszavihetem. De egyet ígérjen meg. Mindent, uram, hiszen nem lehetek eléggé hálás önnek és kitűnő tengerészeinek. Tehát mi a parancsa? Kérésem, kérem, ugyanúgy, amit itt nekem beszámolt csodálatos élményeiről, számoljon be az angol olvasóknak is, azaz, írja le könyvbe útját az óriások országában. Értem, Mr. Gulliver. Így határozta el magát könyvének megírására. Nem, Mr. Simpson. Ezért még nem írtam volna könyvet, hiszen mai napság annyi az útleírás, és az írók annyi valótlanságot írkálnak össze, csak hogy megnyerjék olvasói kegyét, hogy szerény élményeim igazán nem tarthatnának számot valami különösebb érdeklődésre. Hazudni pedig vagy akár egyetlen eseményt, ahogy mondják, kikerekíteni, nem vagyok képes. Mint mondtam, azért írom könyvemet, ha ugyan megírom, hogy az angol és mindenféle más jehuk tanuljanak belőle. De gondolom ez már elég. Legközelebb beszámolok további utazásaimról.